Euskaraz dizen nahi duzu Agenda Azte artean, maiatzaren zortzian, seietan, ipuñaren ordua Adrei lapurra eta denboraren kantakontuak Patrizia Neritzen, Neritzen eskutik burlatako liburutegi publikoan Asteartean ere, arratzaleko zortziretan Mila bosteun tamabi, bosteungarren gara urte urrena konkistaren itzaldia izango dugu. Fermintsosantzezen eskutik antolatuta. Berriozarko oslo aierkartean izango da. Asteazkenean mailatzaren bederatsian Nafarroa oinezek antolatu du moda desfilea. Seietan, tote maretoan izanen da. Maiatzaren amarra ostegunean arratsaldeko zazpitan Nafarroa oinesek antolatu duen itszaldi bat, Justizia eta demokrazia garbine biurrumen eskutik izango da, planetarioan. Eh, ondoren, sortxietan, John Mayaren dokumentalaren estrenaldia izango da. Gazta Zatibat titulupean, golen baionan. Mayatzaren amaikan, ostiralean, zin emanaldia izango dugu eugiko Iroso Gizarte etxean. Gartxot izanen da filmaren izenburua eta asizko urmenetaren parte hartzea izango dugu. Itzordua ratxaldeko zazpietan. Larun bata maiatzak amabi, berartzitatik aurrera, amabi garren irrintzi aikako karpan, Donibane Kirol elkartearen azpiko aparkalekuan, berartzitan fulbitu partidak. Amar tarditan, dantzari txikien topaketa. Hamaika tarditan, ardo feria, musika, baskaria eta kontzertuak. Gaur ez, deperturbant, Goyenetxe Anaiak eta DJ Txinoren eskutik. Giro esin obean. Larunbatean ere tafaian faian Euskaran eguna ospatzeko aukera dugu. Izugarrizko ekintzak prestatu dituzte eguna disfrutatzeko. Beste artean, bederatzi terdietik aurrera, kale dantzak, errik irolak, bazkaria, musika eta kontzertuak. Larunbatean, amaik atarditan, ipuinkontalaria. Ibilia ipuinetan blai izaskun muzikaren eskutik, oiokiko aurrezko Egun berean arratxaldeko zeiretan, tartean teatroak taldeak, aurrentzako antzerkia antolatuko du, antxoengo ant antxokian. Egunari bukaera, amarretan antzerkiaren izenburua hilarte bizi da, antxoengo antxokia izanen da. Maiatxaren amairua, igandean egun osoan barna erri urratx izango da, zenperen. Eta horretaz gain, arratsaldeko laure tam, lip da bat grabatuko da Burgoen plazan. Proiektualen izen burua, mila bosteundan mabi, bimila eta mabi, nafarroa bizirik izango da.